Stefan Leacock Hogyan kell pénzt kölcsönkérni? Az eljárás egyszerű, feltéve, hogy eleget kér az ember. Volt-e alkalmuk, nyájas olvasóim, valaha pénzt kölcsönkérni? Kértek-e már kölcsön 10 dollárt, azzal a kemény feltétellel, hogy keresztényi becsület szavukra a következő fizetésnapon megadják? Hát, egy milliót? Kértek-e már egyszerre? Ha mindezeket megtették, bizonyára észrevették, hogy mennyivel könnyebb tízezer dollárt kölcsönkérni, mint tizet. Még ennél is mennyivel könnyebb százezret kölcsönkérni. És amikor végül eljut az ember oda, hogy százmillió dolláros nemzetközi hitelt vegyen föl, az ügy nem ütközik semmilyen nehézségbe. Alább olvasható, mi történik az egyre növekvő összegű kölcsönkérések alkalmával. Első példa. Az a jelenet, amelyben csóró Jones 10 dollárt kér elsőjéig barátjától Dörzsöld Smith-től. Äh, izé, figyelj csak öregem! Mit akarok kérdezni, nem tudnál véletlenül tíz dollárt kölcsönadni a hónap végéig? Tíz dollárt? Ó, azonnal megadom én, halál biztos, amint megkapom a fizetésemet. Tíz dollárt? Hát tudod, rémzűrös helyzetbe kerültem. Hét és félrel tartozok a lakbérből, és a szobaasszonyom tegnap azt mondta, hogy kell neki a pénz. Múlt héten nem tudtam kifizetni a puceráit. A pasas azt mondta, ez az utolsó eset. Aztán itt van ez a részletfizetési eljárás is. Lehet, hogy lefoglalják a kofferomat, és... De hát a fenébe is. Emlékezzél vissza. Múlt novemberben is adtam neked 5 dollárt, és megesküdtél, hogy el se én megadod. És aztán új évig a színét sem láttam. Tudom, Tudom, na. No, de ez most totál biztos. Segíts se rajtam, el se én megadom. Abban a pillanatban, amikor odaadják a csekkemet. Na jó, de! Nem fogsz. Nem, nem én, úgy éljek, hogy. Aztán vagy fél órányi, tiltakozás, baka után, mikor már zálokba odaígérte a lelkét, a testét, a becsületét. A kölcsönkérő végül megkapja a tíz dollárt. Második példa Az a jelenet, amelyben Mr. Macduff, a Macduff vasáruház feje, Central Cityben, ben lélekszáma 3862, 1000 dolláros kölcsönkér a helyi banktól. A kölcsönkérés második fokozatát láthatjuk ebben a jelenetben, amelyben Mr. John McDuff, a Macduffi vérek vasáruházának – mindent? – beltagja, fölkeresi a helyi bank igazgatóját, azzal a szándékkal, hogy tovább lendítsa az üzletet egy hónapig, amikor majd megkezdődnek a farmerek tavaszi vásárlásai. Macduffnak azt mondja az egyik banktisztviselő, összesen kettő van, hogy várjon, mert az igazgató pillanatnyilag nem ér rá. Az igazgató közben bentül a szobájában, és piszt ránk csalít, válogat. Pontosan tudja, hogy Macduff miért jött, és azt akarja, hogy várjon. Szenvedjen megérte. Mikor végre Megdav bejut? Az igazgató mód felett hűvösen és kibértem viselkedik. Üljön le, Mr. McDuff, mondja. Amikor horgászni járnak együtt, az igazgató Mr. megdafot mindig Johnnak szólítja. Most azonban más a helyzet. McDuff most pénzért jött. Central City-ben pedig pénzt kölcsön kérni, cselekmény. Hát a kölcsön miatt jöttem, mondja meg Duff. Az igazgató belenéz a főkönybe. E pillanatban is 17 dollárral tartozik, közli. Na, tudom, de elsője után befut egy csomó levőségem. Ezután komoly kérdések sorozata következik. Mekkora a Macduff napi bevétele? Mennyi a kiadása? Mennyi a kivétele, mennyi a beadása? Jár-e templomba? Hiszen a feltámadásban. És végül, amikor az igazgató nagy nehezen beleegyezik, hogy megadja az ezer dolláros kölcsönt, amit eleve meg akart adni, Kezdi sorolni a feltételeket. A társával is alá kell iratnia. Jó. Legjobb, ha a felesége is aláírja. <gül> Jó. És az anyja, talán neki sem ártana aláírni. Egy vidéki bank egy hónapra kibocsátott sekjén több az aláírás, mint a Lokarnói egyezményen. És végül duff, vasáruba mindent, miután zálogba odaígérte a bevételét, az ingatlanait, a hitelét, a becsületét, a feleségét, meg az anyját, végül elmehet az ezer dollárjával. Harmadik példa hogyan kér kölcsön ebéd előtt egy millió dollárt, Mr. PQ Pingpont, A Pingpont Pingpong és társa pénzintézet, New York-London vezérigazgatója. A jelenet illő környezetben játszódik le. Mr. Pingpontot a Nemzeti Főbank elnökének fényűző irodájába vezetik. A ah, jó reggelt! Mondja az elnök, és feláll, hogy üdvözölje. Már vártam. Az igazgatónk említette, hogy ön talán lesz kedves ma befáradni. Nem ülne le ebbe a nagyobb fotelbe, ez talán kényelmesebb? A ah, keszen nem. Milyen szép az irodája? Igen, nekünk is az a véleményünk, hogy kellemes ez a szoba. – És az igazgató tanács terme talán még ennél is jobb. Megmutathatnám talán a tanács termünket? – Ó, köszönöm, de attól tartok arra, nincs időm. Csak azért ugrottam be egy percre, hogy azt az egymillió dolláros kölcsönt nyilvbevissük. – Igen, igen, az ügyvezető a említette, hogy ön volt kedves hozzánk fordulni. Ez felettébb nagy lelkű öntől... Hogyan, ugyan semmiség. És vajon egészen biztos, hogy csupán egymilliót óhajt? Nagy örömöt szerezne, ha másfél milliót adhatnánk? Oh, nem igen. Azt hiszem, egymillió elég lesz egyelőre. Persze, ha többre lesz szükségünk még, visszajöhetünk? Ó, oh, hát hogy ne, hogy ne. Kívánja, hogy hagyjunk valamiféle biztosítékot, vagy hasonlót. Ó, de, hogy teljesen szükségtelen. Na, írjak alá valamit, ha már itt vagyok? Ó, nem, semmit. A tisztviselők mindent elintéznek. Hát, akkor köszönöm, nem is tartom fel tovább. – Mondja csak, nem vihetném be a városba. A kocsim odakint vár. Sőt, még jobb, ha ráér, nem ebédelne velem a Na, Köszönöm, elfogadom, Ön igazán kedves. És ilyeténképpen könnyedén és fájdalommentesen gazdát cserélt az egymillió dollár. De még ez sem a legfelső fok. Mind könnyedségben, mint fennköltségben meghaladja ezt a nemzetközi kölcsön, amint az alábbiakból kitűnik. Negyedik példa. Azon jelenetek, Amelyek egy 100 millió dolláros angol-francia kölcsönfelvételek közben zajlanak le az amerikai piacon. Résztvevői Anglia részéről a nagyméltóságú Samuel Rothstein, Franciaország részéről Baton Rouge de Chef Soir Vikamt, az eseményt a legjobban akkor tudjuk nyomon követni, ha az amerikai sajtóban megtett diadalútját ismertetjük. New York péntek Lelkes fogadtatásban részesült a méltóságú Mr. Samuel Rothstein, a brit kormány tagja, és de sauvőszoarim vikom, francia tejhatalmú megbízott, amikor... A Sztakutánia fedélzetéről partra szálltak. A hírek szerint egy 100 millió dolláros kölcsön ügyében érkeztek városunkba. Az előkelő vendégek mindössze néhány napig szándékoznak itt tartózkodni. New York szombat Mrs. Bildermond. Pompás fogadást adott a nagy méltóságú Samuel Rothstein úr és de Savoy Soare tiszteletére. Jól értesült források szerint százmillió dollár fognak kölcsönkérni. New York hétfő Két dísz vendég vett részt tegnap az ötödik sugárúti körmedeten. A Chavu Soaribaro és a nagyméltóságú Samuel Rothstein úr Jól értesült források szerint 100 millió dollár fognak kölcsönkérni. New York, Ked The Chavu Soaribaro és a nagyméltóságú Samuel Rothstein úr a pólópályán megtekintett egy baseball mérkőzést. Jól értesült források szerint 100 millió dollárt fognak kölcsön kérni. New York szerda. A bálon, amelyet Mrs. Ashcoe Wandermore rendezett a két külföldi megbízott Mr. Samuel Rothstein és DeSavőszoari Báró tiszteletére, az a határozott kijelentés hangzott el, mi szerint a kölcsön, amelyet felvesznek, nem fogja meghaladni a 100 millió dollárt? New York, Wall Street, Csütörtök A 100 millió dolláros kölcsönt ma reggel öt perc alatt írták alá. A nagyméltóságú Mr. Rothstein és Beton Rouge de savus Déli 12 órakor elutazott Amerikából, és magával vitte a pénzt. Mindkét külön megbízott, nagy tetszését fejezte ki Amerika iránt. Nagyon, jelentette ki Abáró, hogy is mondják maguknál. Um, well, nagyon jó buli volt. Utóhang. És később? Mi történt hat hónap múlva? Ki törlesztett, ki nem? Córó Jones egy hónapon belül megadott a tízesből öt dollár negyvenet. Három dollárt a következő hónapban, a fennmaradó egy dollár hatvanat pedig két hét múlva. A Macduffy vérek rendben fizettek és újból eljártak horgászni a bankigazgatóval, mint régi barátok. A Ping Pong csődbe ment, és tízmillió dolláros adósságot hagyott maga után. A nemzetközi kölcsön pedig összekeveredett egy csomó másik kölcsönnel, konszolidálták, kamatolták, Ötven évre meghosszabbították, tőkésítették, átütemezték, röviden, mindörökre eltűnt szem elől. Tanulság? Ha kölcsön kérsz, kérj jó sokat.